Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som i studion idag är vi tre man. Viktor, Fredrik och Jan. Hans utgivare för dagens program är Rikard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna så går du naturligtvis in på www.kommunist.se Då sa jag naturligtvis fel, det är där man lyssnar på radioprogrammen. Ska du ha kontakt med kommunisterna så går du in på www.skp.se Vill du läsa tidningen, gör riktpunkt så finns den också på www.skp.se Men sen har vi en, tidning som, en webbtidning som uppdateras dagligen- då går du in på www.riktpunkt.nu. Där kommer allt nya som är viktigt för, för det arbetande folket. Sjönhet, vi skriver mest nyheter för arbetarna, inte så mycket för kapitalisterna. Det är klart, det är bra. De kan ju naturligtvis också få lov att läsa dem. Vill du ha kontakt med kommunisterna så är det www.skp.se som gäller. Vill du ha kontakt med kommunisterna här nere så är det Södra Förståsgatan 132 i Malmö där Borlöfskommunisterna och Malmökommunisterna har gemensam lokal. Vill du stöda valfonden så är det på styronummer 421-53-84-1. Det blir så mycket på en gång så det är absolut omöjligt att hålla reda på. Så jag kommer till att upprepa det lite grann i slutet av programmet för jag hoppas att jag inte glömmer bort det. Idag ska vi som vanligt börja diskutera kring arbetslösheten. Vi tycker det är en viktig fråga därför att det är så att det är en mänsklig rättighet och det gäller att det arbetande folket kämpar för de mänskliga rättigheterna och då ska man naturligtvis kämpa för att alla ska ha rätt till ett arbete. Fortfarande är nästan 10% av det svenska folket arbetslösa, eller av den befolkningen arbetslösa, arbetslösa. Och det är någonting som har ökat sin förra året med 35 000, om man jämför februari månad. Förra året, februari månad, år, så är 35 000 med fler arbetslösa i år. Nu säger de visserligen att det ska ljusna, men inte till nästa år. Utan det blev först 2012 om de inte hittar på någonting nu inför valet som gör att man kan dölja arbetslösheten, få ner siffrorna och därmed försöka vinna opinionen. Regeringen gjorde ju ett försök. Man skulle då anställa 60 000 nya byråkrater i de statliga verken. Hur det går med det... Det blir väl kanske lite svårt. 60 000 är rätt mycket folk att, att packa in i, i den byråkratiska apparaten. Men naturligtvis skulle de 60 000 människorna behövas eller mer än det- för den delen, därför att nedskärningar i offentlig sektor är betydligt större. Där skulle man kunna använda dem. Man skulle också kunna använda dem till att återkommanalisera eller eh, ta bort de privatiseringarna som man har gjort tidigare. Därför det har också inneburit nedskärningar i personalen. När man har letat ut till exempel äldreomsorg, hemtjänst eller ledsagarverksamhet eller allt möjligt. Då har det ju inneburit alltså att privata ska göra profiter och då har man sparkat en del folk. För det är det man gör eh, profiter på. Vi ser nu, då har blivit en allt vanligare att man använder sådär, sådana så kallade bemanningsföretag. Och det innebär också liksom, att man försöker sparka folk och ge dem kortare anställningar istället. Det var ett flagrant exempel på i Umeå, och Det är de McCormick, de som gör skoplastar och sådana grejer. De hade ett hundratal, eller tvåhundra ungefär anställda de ville då sparka iväg de hundra därför att de hade lite lite att göra in, innan julen och, eller då i fjol höstas och de de ville då sen eftersom sen så fort de hade sagt lagt varslet och ville få ett, ett godkänt så kallat för att sparka iväg de, så ville man anställa samma folk via bemanningsföretag. Därför att den direktören där uppe McCormick, det är ju ett internationellt styrföretag. De, de, han ville ha fullständig flexibilitet eh, för bemanningen. Han ville kunna anställa folk för eh, timmar och minuter också om det var nödvändigt. För han menar på att det gjorde att om han fick hålla för många folk som vädrar kanske 30 minuter för länge så innebär det att blev dyrare eller lastarna blev dyrare. Och det, och det är så man betraktar folk alltså som en förbrukningsvara ungefär som, alltså de räknar ut ungefär hur mycket metallgårdar eller hur mycket metallgårdar till att göra en skopa, så vill de ha arbetskraften också, att den ska kunna stå till berätt via bemanningsföretag du behöver jobba här 20 minuter komma hit och jobba det, det är den linjen de vill driva egentligen alltså det kan verka horribelt men det är vad de själv säger alltså. Han sa ju att när det, när det inte finns någon mer vill jag ha full frihet att bestämma igen, sa jag, för brexit Därför att de, de strejkar till och, och strategier och förhandlingar och höll på. Men så, han fick ju inte igenom eh, allt i Europa men han säger då att han vill ha en, skapa en superflex genom att ha möjlighet att anlita beman, bemanningsföretag även på korta uppdrag som kan handla om timmar eller minuter och där vill han inte ha några inskränkningar någon fackliga rättigheter vill han inte ha att talas om utan han vill inte ha någon begränsningar för då menar han på att han vill leda och fördela arbetet utan att behöva rådgöra med metall. Men vad han menar det är ju alltså att rådgöra med de folket som producerar både hans lön och profiterna och hela allt. För det är ju de som skapar allt av värde där. Och de vill han alltså kunna, om de inte har någonting att göra 20 minuter så vill han kunna köra hem dem. Här samtidigt ska man också uh, tänka på att även om det inte är så många procent alltså andelen av som är anställda i, i bemanningsföretag så det räcker bara att, att det är ett fåtal inne på en arbetsplats och de här personerna alltså man använder dem som ett exempel de får, ju, de får en viss tid på sig att producera någonting och sen så går man då till den ordinarie eh, de anställda så säger man till dem att titta här så här hur fort kan du de här producerar, varför gör inte ner det så har man börjat med det här på flera olika arbetsplatser att man skriver upp man gör en form av tidtabell och sen ska man ha någon typ av samtal som visar hur, hur bra det har varit För att producera något Man presenterar en form av statistik mm. Ja alltså det var rätt intressant att uppe på, på I och där har man räknat ut alltså, Man hade 14 monteringsstationer Och varje station Där de går runt Den tog 4 minuter Och 18 sekunder skulle ta för dem som jobbar Och det är klart att alltså, det saknades Då han i en man fyra minuter och 18 sekunder eller kanske i 10 sådana stationer så blev det ändå bara 40 minuter och 180 sekunder ja, det blev ju 43 minuter så kallat då ville han kunna plocka in folk där och, och där finns ju andra äh, exempel i, i, i Stockholm eller i här i Malmö som man har berättat om nu tidigare. De, de sa ju upp ett eller varslade en hundra stycken eh, inför julen. Och det var samma med dem alltså de hade egentligen order men de varslades på grund av att de var rädda att konjunkturen skulle gå neråt så de inte fick fulla orderbörst så ville de varsla hundra människor och sen höra in dem via bemanningsav så länge de hade order. Nu, nu är det så att de har fått fler order så, så nu, nu är det inte aktuellt längre. Men det är klart alltså, hade inte de som jobbar kämpat emot det så hade det naturligtvis eh, blivit på det sättet att man hade sparkat iväg dem och sen tagit in dem via bemanningsföretag. Och, och det är ju ett av kraven som LO har i avtalskapsen om att reglera det där. Jag tycker egentligen inte man skulle reglera det utan man skulle egentligen avskaffa det. Mm. Alltså det här är ju en väldigt tydlig återgång på hur man ser på arbetet med kanske en 70-80 år alla de här åren med den fackliga kampen och den, den kampen för att man ska ha, bättre, ha det bättre på arbetsplatserna den håller nu på att skilja sport. Och bemanningsföretagen går ju självklart i bräschen för det? Ja, till och med sådana stora företag som står statens järnvägar står stället här, de bryter med, de tar oss in, har massor av bemanningsföretag. Vi har sett det tydligt nu under vintern, det var ju en som blev påkörd av ett tåg också. Då får man ta dit bemanningsföretag som ska skötas snö och sånt, istället för att ha eget folk eller utbildat folk i alla fall så tar man dit det, folk som bara hockslux ska sättas in i olika arbetsuppgifter alltså jag kan ju förstå att man inte kanske kan hålla folk som har beredskap för sådana vintrar som vi hade nu men, men jag menar det är ju inget nytt att det blir snö och is och grejer här i, i Sverige över vintern det, det har ju hänt rätt så många gånger tidigare i varje fall har det hänt de senaste 65 åren, om vad jag nej så länge kommer jag inte ihåg men de senaste 60 år om vad jag kommer ihåg så har det varit eh, snö och is vid några tillfällen. Och, och när man då gör så till och med alltså i, i, fick man ta in bemanningsföretag för att kunna svara på frågor om tågen och så så, så det är ju naturligtvis ett sätt att loka upp både anställningsskyddet men också är det en del i kampen mot det arbetande folket för att skapa osäkra anställningsförhållanden och på så vis kunna pressa ner löner och göra större profeter För det är det det handlar om. Det, är vi, det vi inte får löner. Det går ju naturligtvis till um, profeter. Vi ska säga att det är ingen lägga och säga det, men det kan vi prata om efter musiken. kommunist, Sveriges Kommunistiska parti, Borlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Tidigare glömde jag sig telefonnummer till studion 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 om du har synpunkter på vad vi säger eller vill du vara med och diskutera kanske något att tillföra som vad det gäller bemanningsföretagen varför de inte borde finnas egentligen, därför att de är egentligen en fullständig onödig Eh, det möjlighet att kringgå alla arbetsrättsliga lagar och allt möjligt. Och det vill ju den nuvarande regeringen förstärka. Jag vet inte hur de rödgröna så kallat kommer till att de er förmodligen imot det nu, hvor i hvert fald forevalget. Efter valget bruger de, altså, de kunne mere anpassa sig til arbejdshelpernes intressen og de rika kapitalets intressen. Så bruger de det hvad for det meste. Därför att nu till exempel sjömännen, de har ju sluppet, eller på sjön, på båtar och sånt, där har man sluppat bymanningsföretag. De har ju varit liksom, de är inte, inte överallt, men i Sverige har ju inte haft något sånt utländsk fartygsregister och sånt. Va? Där har man ju kunnat släppa det för, för länge sen. Men nu, nu vill regeringen alltså stifta laga så att de ska och så släppas in på sjöfarten så kallad och sjöfolkförbundet motsätter sig naturligtvis, och det kan man ju förstå det handlar om säkerhet och vet veta hur hur man ska handla och sånt jag menar om, om, om redan börjar börjat köra båtarna med lite personal och bara in extra i när det behövs, så är det naturligtvis sjövsökerheten som som hotas, det är inte så länge sedan Estonia gick under, visst ligger ingen svensk båt, men men ändå alltså, jag menar det är olyckor eh, sker, eh, sker ju ofta på grund av den mänskliga faktorn brukar man säga, men det är ju ofta för att de arbetande eh, eller de som ska utföra uppgifterna inte har fått få tillräckliga instruktioner eller, eller uppgifter om hur de ska göra men Sjöfolksförbundet är naturligtvis en nagelig öga på regeringen, därför att de är ju en av de få som har kunnat behålla till exempel Och sen den, den vill man ju dra ner för alla egentligen, men sjöfolket har ju ändå fått 100% lön, full, full ersättning de första 150 dagarna, då de de förhandlat i avtalet, nu, nu säger regeringen att det strider mot lagen så de, de ska skatta bort det så det är ju inte, inte så att regeringen som ofta framställs på något vis är neutral i den klasskonflikt som råder mellan arbete och kapital och de är inte rädda för och ta ställning heller. Vi gör dem tid som tid. De, de äh, arrangerar äh, lagarna så att man ska kunna bryta mot de flesta. Men det är rätt intressant när det gäller kapitalet. Har man inga skåplar alls utan till exempel nu kokom. Kokums har fått en ny order som är värd flera miljarder för att bygga en ny ubåt det är rätt så märkligt man, man kan inte ge pengar så att man kan bygga i tåg som fungerar på vintern här i Sverige Fasten man har egentligen många tågfabriker, man borde kunna satsa hellre på, jag menar ubåt, jag, jag har aldrig åkt ubåt förstås, men jag har varit på en ubåt på Malmö museum Uh, och det räcker i och för sig för mig va? Men, men, men jag tror jag tror inte vi har så stor nytta av de där urbåterna, det hade varit bättre att ha tåg som fungerar så man kunde åka till Stockholm och veta om en när man kom fram och sådär, och, så där. Det, och det, det går ju naturligtvis att göra, det går att, att lösa sådana problem men det vill man inte göra utan istället så lägger man ut det då till um, Korkum, jag vet inte om det är i um, Bush som älger kock om oss eller det är det som har köpt in på något vis men vi vet ju ofta att pengarna går till det så kallade militärindustriella komplexet det brukar man prata om i USA men det finns ju naturligtvis här i Sverige också och de är väldigt duktiga på att suga ut sig eh, skattemedel för att finansiera sina profiter för det är det det handlar om Jag menar en ubåt kommer vi inte till att använda det ska vara om man trafikerar Malmö och Stockholm en ubåta för det är kanske lugnt nu och vintern Nej det, det är precis som du säger man ser väldigt tydligt att vi har gått till en mer och mer vad ska man kalla det F fascistpolitik egentligen på arbetsmarknaden där var både jag vill inte bara säga i regeringen, utan staten i sig själv också lägger sig in i olika arbetsmarknadskonflikter som vi har sett på arbetsplatserna. Man har ju kunnat läsa det här ju i tidningarna. då har ju på de sista fem åren, sex åren, har man sett tydligt hur många gånger polisen har gått in och avbrytit de här arbetsmarknadskonflikterna. Trots att det är inte är tillåtet. Mm. Så att det, det krävs ändå att... Att arbeta, arbetande folk sätter ner foten och, och säger att det här tolererar inte vi längre. Man kan bara sitta hemma och tro att det här kommer lösa sig själv. Utan desto mer passiva vi är, desto mer sådana här lagar kommer det att bli. Det kommer bli ännu svårare. Och det kommer, bli, och kommer det att bli ännu tuffare i, i framtiden på arbetsmarknaden än vad det är då. Ja visst, vi såg den där sjukförsäkringen till exempel nu som det är ungefär 50 000 år som kommer till att, att förlora alltså förlora rätten till att vara sjukskrivna som kommer till att, att komma in på någon vad kallar man, något, något program på arbetsförmedlingen och många av dem människorna är ju människor som har anställning och då tvingas de när de är sjukskrivna så tvingas de att ta tjänstledet från det gamla jobbet för ofta har de en anställning kvar men har inte kunnat jobba kvar av olika orsaker det har varit många och de har försökt att rehabilitera jag vet de som tillverkar den där skortrasan Vetex det de är, de, de är ett sånt företag som inte beviljar någon tjänstledighet. Det var, kvinnor, var det tre kvinnor som hade, hade blivit arbetsskadade. De jobbade med lastningen och paketeringen av de där skolpråsarna. Men de eh, kunde inte rehabiliteras därpå den va? Och då ville de ju naturligtvis inte säga upp sig från jobbet ändå. För det är ändå en trygghet ju naturligtvis. Och ha anställningen i båten. Och då ville de ju ha tjänstledet under tiden. De gick det där arbetsmarknadspolitiska programmet. För att kunna komma ut och prova på något annat. Om det var något annat som de... Men Vetex äh, välgra. Antingen kommer du tillbaka här eller så, eller så äh, kan du sluta. Så någon av dem fick äh, gå tillbaka trots att de var sjuka till samma arbetsuppgifter som, som de hade hade haft och blivit sjuka av. Det är ju samma problem som de som är ju deltids arbetslösa idag. Det finns ju en hel del som jobbar på deltids som är ju sjuka nu börjar det där nya systemet med att man får inte stämpla upp mer. Det har börjat slå igenom nu. Och, och alltså där läser man ju hur vissa resonerar om att, ja men alltså då kan, måste jag sluta på mitt jobb för jag kan inte leva utan min årkassa. Alltså. Men vad de inte riktigt förstått att då blir det faktiskt de om det säger upp dig. Så att man har ju hamnat i, i en väldigt svår situation här. Och det är ju någonting som vi från Radio Kommunist har påtalat väldigt tydligt att den här situationen skulle uppstå just när det gäller de, att man inte fick stämma förhoppningen. Ja, om man säger upp sig själv så tror jag det är en sex veckors karens man har i, i där. Men det, det är ju ändå, ändå, ändå alternativet för en som är ja, ofrivillig deltid. Arbete. Det är där väldigt många som har, särskilt inom kommunen, de kvinnodominerade yrken. Alltså de, de är inte på heltid utan de är på deltid och sånt. Och blir de arbetslösa så, så får de inte lov att och stämpla upp mer än en månad eller kanske fem-sex veckor. Och det innebär ju naturligtvis att det är som du säger då, då kan du alltså inte... Fast de söker ett heltidsarbete alltså de är de är ju ar arbetslösa egentligen fast de är arbetslösa på deltid men ja, och de jobbar på och, och det är ganska många sådana människor det är 40 000 människor i Sverige som är deltidsarbetslösa nu vet jag inte alltså de, det är en grupp som ligger relativt konstant också. så, så så det är många som måste säga upp sig och ta en lång karens för att kunna eh, klara sig. Mm. Men det finns ju de som eh, inte kör på det viset. vi har ju kunnat läsa allihopa ju om de protesterna i Grekland. och De som har varit lite spjutspets i, i de protesterna, det är ju KKU, det är det grekiska kommunistpartiet som vi har rätt på att med. Och vi har till och med haft intervjuer så jag rekommenderar folk att gå in på och väldigt väl punkt nu får läsa just den här artikeln som vi skrivit om. Det här där vi har vi intervjuat eh de vad ska man säga höjderna från Tokyo. Ja, det är inte bara höjden, utan det är ju det. Alltså där, där har man en radikal facklig organisation så alltså det är de är med, medlemmar i ILO alltså men där har arbetarna tvingats så och bilda en organisation som heter PEME. Det är alltså en del av LO. Och de ordnar egna demonstrationer och sånt. I gårdagens demonstrationer så var det de som i Aten som var nästan 50 000 människor i, i deras demonstration. De andra utom parlamentariska vänstern Pime är rätt så nöra knutet till KKJ. Den utomparlamentariska vänstern samlade ungefär 8000 i, i sin demonstration. Man hade olika demonstrationer. Och LO, alltså motsvarande LO, samlade 2500 i sin demonstration det är ju samma problem i Grekland som här i Sverige att arbetarna lite inte riktigt på LO därför att det vill gå socialdemokratins ärende och där är det ju socialdemokraterna som har regeringsmakten i, i Grekland och, och då och som genomför den politiken som Högern genomför här och vi ser på andra ställen också, är det ledande. Men man ska komma ihåg också att Socialdemokraterna här i Sverige stödjer den politiken som förs i, i Grekland också. Så det är, de är inte motståndare till dem Nej. i och med att man, man stödjer både det där det monetära samarbetet som också, och EU som tvingar dem till att föra den politiken. Ja, visst. Och det är ju det som är problemet, och det är ju därför. Alltså, det inte blir riktigt kampande. Vi måste naturligtvis har en riktig kampande för att kunna bemöta dig. Vi ska veta att det är många företag som inte vill något annat än slå sönder den fackliga organisationen. En av dem är IKEA till exempel som håller antifackliga möten för sin personal när de nyanställer och berättar hur facket försöker förstöra företagen vilket är ju naturligtvis en jävla lögn. Jag är syndare med svagheter och fel Den som ändå vågar stå för vad ni är Jag biktar mig för er i Jag söker mig till er Jag vill alltid våga säga vad jag ser Här är en varme brister Men jag söker sanningen Och det är mer än man kan säga om Så Fyra, fabriken och på tor När de sliter själva brödet ur Och kom ni som vågar fjättra er Längs järnvägsväntarna För att stoppa honom och sliver sprutarna Kom ni som demonstrerar För ner oss ting och fel Kom ni som slåss för dagens platserna Och kom ni som åker kämpa För de som ska Eller lyssna på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burla Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor, Fredrik och Jaun. Telefonnumren till studion är 040 437070 eller 040 437071. 71 Vi har pratat mycket om arbetsmarknader och bemanningsföretag och vi tycker det är ett uttryck som man använder i kampen mot arbetarklassen för att Kunna göra större profiter och kunna förändra alltså, makten på arbetsplatserna än mer till kapitalets fördel. För det är ju så faktiskt att det är kapitalet som styr och ställer. Det är inte fackföreningarna eller någon annan. Trots MBL och de andra lagar vi har fått så innebär det ändå alltså, som direktörerna på Böhmen och så att han ska bestämma, och det, det gör de. Oavsett, och de har ett gott stöd av regeringen naturligtvis i kampen med arbetarklassen, eller inte kampen med arbetarklassen, i kampen om de, hur, hur värdet av det som produceras ska fördelas, profit eller lön. vi är för att löneandelen ska växa på profitens bekostnad. Vi ska ta ett annat exempel, då också det arbetande folket, eller folket för bördan, eller varje fall stora delar av bördan och det är ju Island vi har hört nu, de hade en folkomröstning om de skulle åta um, den skulden som heter avtal som heter någonting, ICE-avtal eller något jag vet inte, det kan vikta bättre de skulle ta sig på sig var och en en skuld på 120 000 för att några rika hade skapat en bank och spekulera bort pengarna banken gick i konkurs och den isländska staten fick då överta banken mm, det har ju varit en, en rätt lustig och intressant intressanta tur runt det här det, precis som du börjar med alltså det var ju en spekulationsbank som gick i konkurs och som påstår liksom Storbritannien och, och Nederländerna att på något sätt bankgarantin ska gälla deras medborgare också. Och så därför så vill de att Estland ska hosta upp en massa pengar som de, de länderna betalat ut till sina egna medborgare. Och det har ju varit så har blivit en hel del tur runt kring det här ju. man har haft ett avtal då, om -talet då och det har omförvandlats flera gånger men det intressanta var ändå att presidenten gick ut och han sa mot det här och krävde en folkomröstning sen har hela mer eller mindre den här politisk byråkartiska eliten, och byråkartin gått ut och sagt att nej, de vill att folk inte ska ge ut och folkomrösta, de vill att de ska stanna hem och strunta till och med premier Minister och allt Tå har gjort de här uttalandena. Så man säger ju verkligen eh vilken syn de har ändå på demokratin att folk ska ha rätt ändå och, och gå ut och framför sin röst hur man vill att man ska fördela de tillgångarna som finns inom landet eller de framtida skulder eller hur man nu ska göra och då säger ju uppenbarligen riksdagen att man ska göra det mer eller mindre och, och, men det var ju tur att man hade den här presidenten som faktiskt vågade gå emot strömmen här lite och då visat sig ju att islänningarna har varit riktigt förbannade, de har ju varit ute och demonstrerat hela tiden när ja, man höll nu den här folkomröstningen, alltså den, den hölls väl i, jag tror den hölls i fem minuter sedan så, mer eller mindre såg <laughs> jag sidan att de kände sig besegrade direkt. Man hade bara kommit till en 18 000 röstöder om något och, eh, där och det hade redan 98 procent sagt nej så att var det inte intressant att, att leka längre. Så, men det blev ändå intressant, alltså, Se vad som sker sen i framtiden. Men det är ju en tydlig klasspolitik som man ser här: Där man de rika, alltså de fattiga, ska betala de rika förluster på något sätt. Man socialiserar förlusterna. Ja, ja, det, ja, det var egentligen ingen jag säger det. Därför man sa man man skulle förhandla om det där IS-avtalet. Därför var det ju nödvändigt med en folkomröstning om det nuvarande. Men Och det ville man ju naturligtvis inte ha. för för ett nej nu till det här avtalet det innebär ju egentligen ett nej till att, att de islänningarna de vanliga islänningarna det var arbetande folket på Island ska betala de rikas spekulationsskulder det är ju inte så alltså att utan att bankgarantin gällde på Island men sen så den banken den hade ju spekulerat och tagit, eller engelsmän och holländare eller nederländare hittade hade spekulerat också genom att sätta in pengar i den banken för att kunna lyfta höga räntor och höga profiter. Och då vill alltså England och Holland eller Nederländerna att isländska staten ska stå för bankkarantier till deras spekulanter också. Därför att det har de själv betalt. De har hållit sina spekulanter skadelösa i England och Nederländerna. Och så vill de skicka räkningen till den isländska Staten. Det skulle betyda att varje människa på Island, vi ska veta att där bor inte fler människor på Island än ungefär i Malmö. Varje islänning skulle få en skuld på 120 000 kronor. Och det finns det naturligtvis ingen anledning för. Om hollända och engelsmän spekulerar bort sina pengar på ett projekt som alltså, så varför ska isländingarna betala deras förluster. Men det är ju ganska fräckt av England och Nederländerna att överhuvudtaget kräva eh, Island. Alltså det, det är ju staterna som kräver Island på, på de pengarna. Det, det är ju osänvånligt fräckt. Till och med är det så att England tillämpar då den terrorlagstiftning man har drivit fram för att använda mot Island. Man anser alltså att 280 000 islänningar är terrorister därför att de inte vill betala de engelska spekulanternas äh förluster så kallade. Och det finns ändå vissa som har ändå tänkt igenom det här lite för att de är nu oroade att det ska själv drabba deras egna länder. Så väldigt många sådana här eh, kända finanstidningar både från USA och eh, från Storbritannien har varit ut och sagt emot det här. Det här är alltså inte bra ju, att man gör på det här viset att man pressar. För det är ju klart ju för att jag menar egentligen i regeln sådan att en bank går cool i Island och mer eller mindre drar med sig hela Island i, i det här. Och eh, nu ska isländingarna betala. Varför skulle det inte gälla England, Storbritannien? eller Hållande eller något annat rann ju mm. nu, nu ska vi alltså det här var ju ingen statlig bank eller sånt, det var inte islänningarna som ögde banken, utan det var helt och hållet ett privat spekulationsobjekt från en islänning som hade, hade sitt salte så kallat på Island. och det är ju naturligtvis helt oskimligt att kräva alltså det är ju också att fräckt av nederländerna ja, och, och, och England att överhuvudtaget vilja att människor som absolut inte har ett tog med deras spekulanter att göra att de ska stå för deras förluster. Om jag går ut och spekulerar så plötsligt skulle jag kunna kräva då islänningar eller norrmän eller fina eller något annat om jag alltså förlorar mina spekulations eller jag har inte miljarder men om jag förlorar mina spekulationspengar så skulle jag kunna skicka räkningen till en annan stat och kräva dem. alltså man får ju faktiskt själva lite ansvar brukar de ju säga till, till det arbetande folket men spekulanterna har aldrig tagit något ansvar de har alltid hållit skar av de olika regeringen och det är väl det som är den isländska regeringens dilemma att man inte kan helt enkelt hålla äh, de spekulanterna skadelösa därför att folket säger står på belägg det är inte vi som har spekulerat de som har spekulerat för själv ta sina förluster Mm. och det är ju ändå påminner trots uh, allt det är ju hela den här krisen som uh, går genom världen och vi ser det ju här är det ju så pass tydligt ju, och, och mm. så man, man kan inte umgå det men det är ju egentligen samma situation som vi har sett uh, i de baltiska länderna nu. Uh, de sista månaderna var mer eller mindre att de ska stå, att folket ska stå för att man har blåst uh, banker från Sverige och blåst ägge mm. pengar alltså, det, det är inte botten är det ingen skillnad på det nej och det som händer i Grekland har mm se ett liknande samband, alltså spekulanter har spekulerat bort en massa pengar man har gjort eh, av med. Sen så ska det plötsligt eh, betalas genom att folk ska avstå pensioner och man ska få sänkta löner. I, I Grekland var det ju till och med polisen som gick ut och demonstrerade. Alltså de statligt anställda ska ha sänkta löner och man ska dra in höga höja skatten för dem och sånt. Bara för att hålla spekulanterna skadelösa. Det, det är nåkallast fräckt egentligen, och det är konstigt att inte protesterna är fräcka. För jag menar att det finns all anledning att protestera i Sverige också. Vi ska veta att regeringen har gett massor av pengar i bankerna och säkerställt olika garantier och sånt. Och det är naturligtvis därför att man ej genomför nedskärningar i sjukförsökningar och avkassa och, och alla. Det vill de ju säkert göra ändå. Men det bidrar ju naturligtvis till. För de måste ju hålla de där så kallade budgeten i balans. enligt EUs reglement och kapitalets direktiv. A cotton jenny to spend, but then the wheels go round. Både kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor, Fredrik och Jan. Fredrik har inte sagt så mycket men han kommer eh, sen på slutet. Nu, eh, nu har vi pratat om lite av varje bemanningsföretag och vi har pratat om den isländska banken och fräckheten och spekulanterna har krävet alltså att vanliga arbetare ska stå för deras spekulationsförluster. Nu ska vi prata lite kanske om, äh, jag vill inte säga vår egen politik. För vår egen politik är ju också naturligtvis när vi kritiserar bankerna. Vi vill ju inte att äh, bankerna ska leva på äh, bidrag helt enkelt. I det äh, förhållande är vi absolut med att de bidrag... Det är verkliga motståndare till bidrag Inte som regeringen påstår att de är motbidrag För att folk får en sjukförsäkring eller en avkassa och sånt För det tycker vi tillhör de, de mänskliga rättigheterna Att man ska ha rätt till sin, sin försörjning Oavsett om man blir arbetslös Alltså om kapitalet gör en arbetslös Eller om man sliter ut sig på en fabrik Och behöver bli sjukskriven det handlar om det ju att så det är ju snart val 19 september och vi brukar säga att då ska vi ska i mycket valfisk och vi ska ju naturligtvis inte vara sämre eller vi fast vi tänker genomföra det om det så att vi kommer till makten vi behöver inte bara ställa ut en massa löfte eller för kan vi ju kanske säga att man måste göra men det är här i distriktet Region Skåne det gäller, de har ju hand om ganska mycket men i alla fall så är de ju huvudman för sjukvårdspolitiken som bedrivs här i, i Skåne och vad jag kan förstå är att det är inte särskilt många som är nöjda med den den sjukvårdspolitiken som bedrivs. Möjligtvis finns det en och annan moderator, en och annan eh, socialdemokrat eftersom det är ju ofta deras eh, politik som drivs. Och Miljöparti, med Miljöpartiet. Och Miljöpartiet också naturligtvis. Ja, för de är också med i den styrande femklövern här. I riksdagen har man en fruklöver. Här har man, har man en femklöver. Här ingår Eh, miljöpartiet i, i den. Så det är ju inte så att eh, de så kallade blockgränserna på något vis är cementerade. Jag är övertygad om att rätt som en favoritblock är åtta nio partier Eh, både i riksdagen och region ska unhärna i rum, utvecklingen fortsätter som den har gjort hittills. Det får vi när kommunisterna kommer in för då kommer alla sammangärda sig just mot eh, den politiken som vi för. Yeah. Precis som du sa ju att eh, det är ju inte så att vi serverar drickit för det är ju faktiskt partiets politik som vi för ut. Vi sitter ju inte ner och, och kanske eh, lyssnar, tar upp fingret och ser var det blåser lite och sen så ska vi komma med lite tomma vallöften utan det är ju den politiken som vi har ju tagit upp här på radion. Och då tänkte vi att vi skulle fortsätta köra lite med vad partiet står i olika frågor fram till ja, vad ska man säga, till slutar mer eller mindre. Och det vi har gjort att fram tänkte köra gång lite, det är ju med sjukvårdspolitiken. Vi har ju lyft fram sjukvården här på Radiokommunister väldigt många gånger. Det har varit väldigt många som har ringt in oss och tycker att den sjukvårdspolitiken det är ju helt felaktig. Och där finns ju faktiskt eh, lagar som, och mål som dikterar hur sjukvårdspolitiken eh, ska fungera i inte bara regionen utan mer eller mindre i hela landet. Och visar ju helt klart att eh, man lever inte upp idag till just den där hälso- och sjukvårdslagen i Sverige. Vi vill se en tydlig just på det, här, på det här området. Och de viktigaste är ju punkterna som vi menar för Att det vi säger nej, det är nej till skattesänkningar för de rika. Och vi kräver att mer resurser går över till den offentliga vården. Och att patientens behov av vård och omsorg ska vara vägledande för vården. Och det har vi jag vill sätta en väldigt stor brist på det ska jag kunna säga. Vi har ju förklarat väldigt många gånger om den omorganisering och nedskärningar som man har sett inom vården där var man idag. Man bara inte, de är så duktiga idag för sjukvården. Alltså man utvecklas ju hela tiden. Och idag är man så sjuk, duktiga på sjukvården i, i Skåne så man bara inte ens gå in längre utan man bara ringer upp. Så ska man prata med någon så ska de förklara för en om man är sjuk eller inte. Ja, yeah. no, yeah, och en av viktigaste, de viktigaste Det är ju naturligtvis att offentliga medel Ska användas i eh, offentlig verksamhet Vi vill inte ha en privat eh alltså att eh, offentliga medel ska användas för att finansiera privata verksamheter vill man bedriva privata verksamheter det kan gälla inom skola, sjukvård barnomsorg, eller vad man vill då ska det så naturligtvis finansieras privatdöse det är ju därför, det är viktigt att vi återtar, alltså den vården i offentlig regi för det är så vi kan göra den bättre och billigare också, vi säger bestämt nej till privatiseringar som har skett inom vården det är väl eh, egentligen eh, huvudtesen och, och, och sen att vi vill eh, skärpa beskattningen för de rika vi, vi är synnerhet för företag men vi vill ju egentligen något annat med skattepolitik, vi vill ha en så kallad produktionsfaktorskatt där man tar ut vad samhället behöver i en eh, produktionsfaktorskatt alltså så som man gjorde förr i tiden då var det ju då eh, till exempel när man började bryta bronsar eller eh, koppar var det så fick företagen som bröt upp lämna in 50 av värdet till till staten. Man hade tidigare en en, en så kallad vävgasket alla som eh, var över 15 år kunde spänna en pilbåge och tvin alltså skulle lämna in ett ekor till staten för för eh, i, i en produktionsfaktorskatt. Så menar det, där var inte en massa plåtrande med olika skattesystem som, alltså storfinansen som kan anställa stora eller styr, inte de behöver inte vara särskilt stora men de kan anställa massor av advokater och jurister för att komma förbi de där lagarna och ofta är det de som har stiftat lagarna sen så säljer de sig till, till, till storfinansen för att visa dem hur man ska undslippa skatt För, och det är ju så naturligtvis alltså att de, de stora betalar nästan ingen skatt inte i förhållande till de inkomsterna de har och de profiterna de eh, tar hem vi kan ju bara säga eh, hur det går till exempel med kapitalbeskattningen det är ungefär alltså, 30% betalar man allra högst i kapitalskatt medan alla arbetsinkomster det med minst eh, 33 procent eller något i den stilen. Ännu mer. Sen är det ju lite andra saker som vi också tar på just när det gäller sjukvården. Att vi vill ha fler vår, vårdcentraler. Vi vill att man ska satsa på eh, förebyggande hälso- och sjukvård. Och att eh, företagshälsovården ska vara obligatorisk också. Sen ser vi också att eh, det ska vara, alltså, sjukvården ska vara alltså en rättighet för alla människor som vistas i Sverige. Även de som eh, lever under jord eller vad det nu än är för någonting. Det är ju trots allt en mänsklig rättighet att man ska, eh, man ska inte behöva vara rätt för att söka sjukvård. Det är kanske alla anledningar att komma med sjukvård. Jag säger att tiden sprang iväg så jag tror att det får bli en annan gång. Mm. Men med det så, så har vi tack och jag och en fortsatt trevlighet.